Ted, jag har fått ett nytt födelsemärke Ja, Vill du titta? Ja Kolla jag ser, inte, jag ser inte Alltså det är som där inne Att du måste som ta tag i dem Och liksom och sära på dem Ja, men Nej, men det vill jag inte, Kai Nej, men kom igen nu Det är jättehårigt och liksom Nej, jag, jag, vill, inte jag vill inte se det, det, men men det är, Kom igen nu Det är jag bara jag Jag vill Kom, kom inte Nej, mig men då Hej och välkomna till Radio Pleppo, programmet som doftar skitgott. Med Ted och Kai och Jo, vi doftar helt fantastiskt idag, jag och Ted. Vi har nämligen sprayat oss med Rexona hela dagen för att förbereda oss för dagens gäst. Ja men Jajamensan, vi ska nämligen få kvinnligt besök hit till Pleppostodion idag. Så vi har riktigt lagt manken till för att vara så presentabla och attraktiva som möjligt. Jo, det är alltså Marie Cern... Cern nej, alltså... Ja, hur ska man uttala det riktigt? No, det är alltså hon, den är blonda från 18s. Ja, hon är så jätte, jättesnygg. Oh. Ted, skickade du lite mera Rexona? Vill du ha African musk eller Persian doggy style? Nå, no, som helst. Den där. Oh, who's the man? No, det är ju du, Kai. Hon borde vara här när som helst, Marie. Jo, nu mm. hör jag någon som kommer. Ted, är du beredd? Oh. Alltså, jag är lite nervös. <laughs> Nå, no, Kai, du vet ju att jag kan är så van att hanskas med som sexiga unga tjejer, vänta, så det borde nog de inte vara... Vänta, Tata, nu. Emergency. Killar, nu är det bråttom! Klaus Werner! Släpp få ni hår i händerna och följ med mig immediately. Vad är det här? Vad gör du här? Du ser ju helt förstörd ut. Ja, men jag hinner inte förklara, det är bråttom! Det är panik! Det är armageddon, Ja, men fattar ni inte, kom med! Men vi är mitt i sändning och väntar hit en gäst från Sverige och allting. Och är det som luktar här förresten? Ja, men jag skiter väl i era gäster när det är fråga om liv och död. Vem är det förresten? Det är Marie Särneholt. Hon från iTunes. Ja, hon är snygg. Ja. ja, men det kan inte hjälpas. Vi måste ge oss av omedelbart. Livet! Och ödert väntar på ingen. Men... Snabbt! Ja, ja, no, men det här. Okej. Okay. Okej, okay. alltså, det är lite oväntat det här nu, då. men ni får lyssna på en låt. Ni andra så länge då, så ser vi vad det här blir till. Och ni luktar jättegott förresten. Jag skulle nästan bli lite tand på er om det inte var så bråttom. Lyckliga ögonblick som man kan anta att urartar i katastrof. Coolet. Jag älskar dig mer än någonsin Men nu nå var vi högt uppe Tiotusen meter älskling Jag älskar dig också oh. Det här med att fira vår tionde bröllopsdag Genom att hoppa fallskärm tillsammans Är den mest romantiska idén vi någonsin fått oh. När vi snart svävar i luften Är det som en symbol för vår kärlek Åh, oh, det kommer att vara underbart men just nu är jag nog lite rädd Det finns inget att oroa sig för Allting är testat och fullkomligt säkert oh. Det här är 90-talet gullet Fallskärmshoppning är säkert Och dessutom har vi helt ny utrustning Inget kan gå fel Och jag vet Det är bara lite läskigt nu när man står här och tittar ner Våra fallskärmar är av den allra bästa helt nya sorten Det är tysk kvalitet Ett helt nytt märke och så har vi varandra också. Ingenting kan gå fel med vår kärlek och våra Lidl Ja, ni lyssnar på Radio Pleppo med Ted Kai Alltså Klaus Werner, kan du inte sakta ner lite? Man får bara köra 50 här ja, Men sluta gnäll era löjliga lavorer. Men... Just det, det, det är bråttom Men du har inte ännu sagt varför det är så bråttom vi, vi lämnar hela sändningen, vårt jobb Helt vind för våg, bara vi måste få veta Klaus Werner Ja alltså Ted och jag var mitt i en sändning Och skulle få besök från den där blonda sexbomben I A-teams mm. Och vi hade tänkt att det skulle bli helt underbart Och vi hade sprayat oss med Rexona Men så kom Klaus Werner då Alltså Radiopleppos djurexpert Och han drog nu med oss och nu kör vi någonstans På väg i hans bil men hur kör den här idioten framför oss jag blir så arg! Jävla snigel Matsda! Ja, men hon kör ju säkert enligt hastighetsbegränsningen, du vet. Ja, jag blir arga! Klaus när du ser upp, kan du köra om här! Ja, hon kan! Det kommer ju <skratt> möta en trafik! <skratt> <skratt> ja! Ja! Ja! Ja! som Ja! Folk ska lära sig att se upp för mig och min tallbåt. Klaus, vi kräver att du stannar bilen och släpper av oss nu. Alltså, du måste berätta varför det är så bråttom, förstår inte du det? Ja, men jag, jag hinner inte berätta nu. Jag börjar tro att du bara hittar på allt det här med att det är så bråttom för att du döljer någonting. Nej, men sluta nu. Jag, jag har druckit gift. Vad? Ja, det är just det. Och, och, och nu kommer jag att dö om vi inte genast hämtar uh, antidote. Men om du har druckit gift så borde vi inte vara som till någon sjukhus eller apotek eller någonting då. Nej, nej, fattar du ingenting De, de kan inte göra något åt det här sorts giftet. Det är sånt här Southern Poison. Och mitt enda hopp är att hitta antidote själv. Men jag behöver er hjälp, just det. Mm. No, men varför det då? No, därför att motgiftet finns på havets botten. Håll er, nu kör vi! Spaggo, spaggo, spaggo vrålar publiken Kära lyssnare och spaggo vänner världen över Jag hälsar er välkomna till kvinnliga stadion i Karlskrona Där en spännande match Spaggo precis ska börja Sippomu heter jag som ska ledsaga er genom matchen och med mig här har jag som vanligt den fyrfaldiga brottarlegenden och spaggo Stefan Poppen mera som Soppen Vad ser du suppen Poppen? Vad tror du om stämningen här idag? Ja, Spaggo är ju världsberömd för att skapa spänning, glädje och mysighet och det är ju det bästa man som åskådare och sportentusiast och människa kan begära Jag är helt ifrån mig av glädje Hurra för Spaggo! Paggo är det bästa! Ja, ni som det är här för lite på våra ord Och se till att pallra er till nästa Spaggo-match istället För Spaggo är verkligen Något som bör upplevas på plats men för våra lyssnare som ännu inte riktigt fattat vad Spaggo går ut på Ska vi kanske reda ut lite begrepp Och du, soppenpoppen, som världsmästare och Spaggo-expert Är väl rätt person att fråga Hur skulle du karakterisera Spaggo? Ja, Spaggo är svårt att förklara Men det är som en blandning mellan Stagajumpa och Afrikas charma Och när det gäller spänning, dramatik och mysighet Så finns det ingenting som kan mäta sig med en riktigt bra match, Spaggo Och idag så är det alltså Vatikanstaten som möter Sursik högstadion och nu kommer spelarna in på planen och gör sig redo men innan matchen kan börja blir det som traditionen bjuder Spaggos egen nationalsång idag framfört av Dr. Phil ah! Spaggo, Spaggo it's my wife I want you to get excited about your life ah! Och där ljuder signalen och matchen är i fullgång Och vad tror du Sockenpuppen? Vatikanstaten är klara favoriter Har Sursik 8F en chans? Se, har de nog För även om Vatikanstaten har sina starka sidor Så har Sursik 8F visat Att de kan tackla även de mest överlägsna fiender Och enligt vad jag har hört Så har hela Sursik 8F Deltagit i Eos Cykel Och Eos Skidan. Så de är himla bra i form Fast vi har ju förstås Vatikanstaten också gjort. Och Sursik inleder starkt med sin attack, Nämligen en intro till Creeping Death alltså den här Metallica-låten och de ställer sig i en James Hetfield-formation och går messande fram mot sina lamslagna motståndare och närmar sig och och där blir det mål oj, oj oj oj oj så spännande ja, Metallica-attacken är ju en klassiker som sällan misslyckas jag minns 98 då Afghanistan låg under med 4-3 och det var en sekund kvar bara och då la de in en Enter Sandman och lyckades göra 30 mål och vann mot här, ja. Jag måste avbryta dig för Vatikanstaten håller redan på med sin kontring och de har tagit in en avbytare det är nummer 40 häst som nu galoperar fram med spaggon i munnen och sorgsigar i chans att med och det ser ut att ja, ja, ja mål! Vatikanstaten kriterar och ställningen är lika och jag har ju aldrig sett något så spännande soppenpoppen, är det vanligt att använda hästar i spaggo? Nej det är ovanligt, jag kollar faktiskt i regelboken nu som bäst, för jag var inte säker på om det var lagligt men det är det tydligen hurra! Och Sursik måste komma igen och verkar nu ha ändrat taktik för att kunna kämpa mot Vatikanstadens hästefack. Lagkaptenen har tydligen kallat in körmajdens skolbuss som nu kör alldeles heglöst på planen och mejer ner så väl kardinaler över som föhrer hans favorit Robert Hanger Och ja, det är ett slagfält på planen. sopenpoppen ska det få gå till så här. Jaha, i spaggo måste man se till den enfilda situationen men i det här fallet Tycker jag att det är berättigat att ta in bussen Men det tycker tydligen inte domaren För nu blir hela Sorsik 8F utvisade för Vi ska se Vårdslöshet i trafiken Och det blir parallellklassen 8G Som måste hoppa in istället Och nu ser det mörkt ut för Sorsik För medan de byter kläder med varandra Innan Vatikanstaten gör 40 mål Och ställningen är alltså 41-1 Till Vatikanstaten Ja, nu krävs nästan ett mirakel Och här kommer det miraklet! änglar kommer ner från kyn och börjar spela med Sorsik. Och nu är det alltså vatikanstaten mot Sorsik och g och några änglar. Det här är alldeles oerhört. Och Sorsiks anfall är en mänp och grankola passar mellan sig. Och det är en mänp en ängel Grankulla, passa till Mänpö, passa till engel, Passa till Ängel, passa till Mänpö Och där blir det mål! Och som studsar bollet, åker in i mål igen Och håller på och håller på och hur många mål ska det bli? Räknar det, den stannar på 220-41 Till Sursik Och en blåser och matchen är över Och Sursik har gjort ett totalt makalös insats Och jag är lika överväldigad som du Sursik fick visserligen hjälp Av änglarna som spelade himmelsklart, men såsigt får nog ändå ta åt sig äran och vartikanslåten får se upp så de inte åker ut ur turneringen Spännande framtidsutsättar att vänta Vi är tillbaka igen så snabbt som möjligt med mera Spaggo Sipp och Mu är mitt namn och tillsammans med Stefan Boppen säger jag tack för att ni har lyssnat och Spaggo hoj! Dagens Spaggo sponsrades av Bindor, Bibeln och Pantera Okej okay. På extrem .fi finns alla gamla radioplepp På avsnitt att lyssna på när som helst Och det kostar ingenting, ingenting Tänk så bra, jag är så glad Tack, hurra. Det var det vi ville säga var att ni ska gå med i Radioplay på klubben på communityn. Eller ja, no, det var... Eller, ja! Ja, det här är Radio Pleppo och ja, no, jag och Ted, vi är alltså... Ja, no, hur ska vi oh, riktigt säga det här? nu? No, men, men... Vi ska hålla en helt vanlig sändning, ja. men så kom Klaus Werner instormande och skrek att han behövde vår hjälp. Och vi ska tydligen hämta något motgift som bara finns här i havet. Och nu är vi alltså på väg ner i havsdjupet i Klaus Werners mini-ubåt. Jag låter sammanin, ja. In the time when I was born optimistisk när du just berättade att du har druckit gift och att du kommer att dö. <laughs> ja, just det, ja. Hur det stämmer. Aj, aj, aj. Vilka smartor jag har. Alltså, ni kan inte förstå det. Det, det är så bråttom. måste vi hitta vaccinet snart? <laughs> Varifrån hade du annars fått den här mini Jo, Ja, det var en, en sån här grej som jag hittade i... Den här, Ja, ni vet. Klaus, inte det är väl så att den är stulen, den här ubåten? Kolla, fiskar! Ja, de är stora på såna här djup, men var inte rädda. Jo, men alltså Klaus, alltså, på något sätt har jag börjat tro att hela den här grejen med att hämta motgift från havet, att det bara är lögn. Ja, är det så att du har hittat på allt det här nu bara för att få med oss till den här ubåten? Det menar, varför skulle du ha druckit gift helt plötsligt? Nå, det... Ja, ja, ja. Jag, jag ger mig. Ni fick mig. Good work, era uh, genomskådnings. Uh, vad heter det, park, I, Jag har inte druckit gift, nej. Varför skulle jag göra det? Det stämmer. Ja, så du lurar oss alltså. No men bra! Bra, bra. Hela plepp på sändningen är slösad. Maris Särneholt står och kvider i studion och blir som intervjuad av Radio Vega istället för oss. Tack ska du ha nu då bara. Mm, stort tack mm. för det. Att... Mm. Sluta fåna er nu, era dramafiskar. Jag kollade, där är en torsk. Den är ju beautiful. Mm, är Sverige. Jag har inte lurat er. Jag har bara tänkt lite på sanningen och har mina orsaker. Och nu när ni ändå är här långt under ytan med mig kan ni ju lika gärna hjälpa mig att få i ordning torpederna. Va? Lyckliga ögonblick som man kan anta att urarter i katastrof. Hallå. Åh, oh, äntligen ringar du. Hur gick det? Hur, hur mår mamma? Vi kom just ut från sjukhuset. Hon mår efter omständigheterna riktigt bra. Läkarna sa att det bara var en mindre hjärtattack och gav henne ny medicin. De sa också att om din mamma får ta det lugnt och vila och inte utsättas för något större stress så kommer hon att klara sig bra ännu länge. Fast hon är nästan 90 år. Åh, oh, vad skönt att höra. Jag har varit så orolig. Kommer ni hem nu då ikväll? Ja, det är nog lite för sent att börja köra hem från Helsingfors nu. Så jag tänkte att vi tar in på hotell och, och så kommer vi imorgon bitti. Vi tar, vi, vi tar det lugnt precis som läkaren ville. Det, det är någon orkester som ska spela i hotellet också Så ikväll så, så lyssnar vi på skön musik och bara njuter och tar det lugnt Åh oh, vad bra, jag blir så glad att höra det här Mamma älskar ju musik Och det måste nog vara någonting som passar din mammas smak För det, det stod att de vann den finska Melodifestivalen i år Radio Zagreb. Look, m'encha just do, listener, per radio Zagreb me farta. O COCA Lovely. Radio Zagreb. COCA Full fart, farta! Du var till Stockholm City några no dagar sedan igår för att se på stor händelse. Berätta för lyssnarna! Omedelbart, farta! Jag var på den super-mega-final med en mega-melodifestival! Oh. Festival. ord, ligen mina är mycket bra! Och Carola, mycket vackar lår. Åh, åh, åh, åh, åh, åh, åka, Sparta, du är full av Du driver med mig, medan musik de Carola är bum bum. boom. Kåka, kjent och sig nu, nu, Radio Zagreb samlar in pengar till Rakoslovakion SMS vanliga numret 4 5 Radio Zagreb Man 2 två euro, liten pengar för dig Stor jävla for för Rakoslovakion Och du, SMS 30 gånger du 60 euro Klockan är lite överträd och du vet vad det betyder. Dagens telefoner ring, ring, ring. Telefon, ding, ding, ding. Kolka, vem vi ringer idag? Nummer kan Jackarolla. Ja. <laughs> och Kolka snackar Vi har nummer från internet Ringar jenast kanske just du är lycklig. Hallå? där din Hallo. Telefonar ring ring ring. Är det sant? Do emit a Radio Sagreb's telephona ring ring ring or do I have on it telephona ring ring ring Lippies Radio Sagreb cool. <laughs> Full fart, farta. Du var på bussen igår och hände lustig sak. Berätta, jag stämplar min biljett och uh -oh, inga platser ledig. Chauffören gammal gubbe, skaka på huvud, Bim, bam kukku, hundra procent kvar! Bad, bad boy! Ha, ha, yeah. Wow. -grib. Radio SAGREB. Fata att hitta en rute. Kolla vad server. Hattu eller hattu menner. Hattu menup och bumblebee har Radio SAGREB. Radio bumblebee. Ja radio. Oh, bravo, bravo, Akta där klantapor! Om du tappar den där så spränger ni oss i bitar! Ja, men den är tung! Det är ju en fucking torped. Och varför bär inte du någonting, Klaus Werner? Men jag sköter om räknandet och blandar saft här. Sätt den där in i kanonen nu. Ja bra, så där. Nu är alla sex torpederna på plats. Ja, ni lyssnar på Radio Pleppo med Ted och, och ja, no, alltså, vi orkar inte riktigt förklara allting. Men vi, vi, vi sänder just nu från en mini-ubåt på havets botten. Och Klaus Werner har lurat hit oss nu då. Och, alltså, vi har laddat hans torpedkanoner och... Alltså, vi vet inte riktigt vad det är som är på gången nu heller. Ta det lugnt, nu ska jag förklara. We could be heroes just for one day. Ja, så sa David Bowie. En stor, vis man. Han var också väldigt bisexuell, men de kvittar i det här sammanhanget. Det de har inget med saken att göra. Jag bara sa det. Hmm. Uh, ja, uh, han hade också olika färg på ögonen Ja, men vad är det nu som vi ska göra? Vad försöker du säga, Klaus Werner? Tala är silver, tiga är guld <här> fast din media-hora Ja, jag har under flera månaders tid observerat Östersjön i mitt periskop Och jag har sett fruktansvärda saker i det Båtar från Litauen som i smyg släpper ut föroreningar i vattnet jag har ringt polisen, men de lyssnar inte längre på mig sen den där fylle-grejen i somras. Så nu tar jag lagen i egna hander. Jag ska bli en hjälte. Och ni som hjälper till blir också hjältar på sätt och vis. Men alltså, vad menar du att du ska... Vi ska spränga skurkarna och deras båt i luften. Kolla här på radan. Vi är den här gröna plotten här, och det där röda, det är skurkarna. Och nu måste vi vara beredda om de kommer lite närmare så skjuter vi. Men hur kan du veta att, att, att det är dem? Ja, jag kollar här på monitorn här uppe. Här ser vi dem. Ja, det är en lite suddig bild, men det står som du ser, är Jaline någonting. Jaline. Ja, det betyder radioaktiv livsfara på litauiska. Och. Så var beredda nu, alltså. Vi måste avfyra snart. Ja, nu och fyra ettan just nu Okej, okay, ettan är iväg Tvåan med G och trean samtidigt Okej, okay, de är iväg Majerätt, Will, spräng dem där för mördarna. Fyran, femman, alla är iväg Kolla här på radan nu De här sex pluttarna här är våra torpeder som närmar sig målet Och snart får vi här på monitorn se båtens frängas. Monitorn är lite dammig Klaus Werner, alltså Är det den där båten här som vi ser nu som, som, som vi kört mot? Inte står det? ju bara Jaline Det står ju... Vänta nu Sil... Siljaline! Alltså vi har som just torpederat Silja Festival men, eh, va? Jävulen! Ja, nu är ni i truppen! Vad? Vad menar du, det gjorde du? Nämen, ni lurar mig! Jag är innocent. Ja, men vi har inte... Det är Alltså, du... Du har tagit hit oss! Har men sluta nu igen! Vi har... Vi ni att vi är ni är vi. har Det som har lurat mig, och det är ni som är östgångsmördare! Vad är det som De droppar? David Bowie no, skulle inte det upp, det finns ingen flytväst här! det flytväst? Ja, men det är en ja, Vi behöver